«Бре, куме, їй Богу, бре!» Сказав якось той же Федот «Став би сам головний отаман з вами говорити. Отакими, От як вите, куме З таким голодранцем, як ти Казали його усміхнені очі Я, по-вашому, куме, брехун? Ой, як розізлився тоді Платон Шапкою обстіл кинув. От-от, здавалося, на сусіда кума кинеться той взяв його за рукав, заспокійливо так торкнувся. Мів Педот і підколоти, словом ущипнути, але й стримати себе міг. Все міг, бо був таким хорошим хазяїном, мудрим, незапальним, як голодрап Платон Цвіркун. А рушницю рушницю батячко так і не віддав. Ні тоді, коли поляки оголосили, що всі мають здати зброю, ні під час пізніших обшуків. Сховав, як казали, надійно. Тільки знав, яків, де саме батько сховав, і що час від часу дістає і Каратько мав вночі, коли гадає, всі сплять. Мой згодиться, якось обмовився. У хліві за стріхою в таємній заглибині знайшов якісь зброю ще за два дні до весілля. Знайшов, потримав у руках, з коробки поруч із, жрусни... із рушницею набої дістав. Загнав у рушницю. Цілився у когось невидимого. Потім так заряджену поклав у сховок. На що тоді діставав? Невже думка вже зародилася? Сам не міг би сказати. Пригадав дане собі ж слово, що коли Улянка не належатиме йому, то не належатиме нікому. Але ж Улянка йому вже належала. Тепер, вертаючись після тієї бійки в гайку, Відчув, як його злість наче проходить, а на зміну їй приходить інше. Те, що став почувати, що його, мов би, огортало, закутувало в себе. Холодна лють на світ і самого себе. На місяць, що холодно світить у горі. Місяць, що плеве небом, як крипа без весел. Жовтий і байдужий. Але якщо улянки він убивати не буде, то кого? Кого? Тимуша? Що це дасть? Убитий піти в тюрму? Убитий піти – хай. Ні, не піде. Він поблендався до хати, але не став заходити, а сів на порозі. Віддалені голоси долинали з сусіднього подвір'я. Там ще пекли, варили, готувалися до весілля. Десь там і Уляна була. Певніше, на останніх вечорницях. Як-то заведено було, з ціводством прощалась. Куди мав і він піти? Та не міг. «Мені щось наче затьмарило розум», – скаже він пізніше в поліцейському посторонку. «Як весілля з хати виходило!» Насправді, він готувався цілу ніч, думав, засинав і прокидався знову. Щось чи хтось брало за руку, садовило, змушувало до звуків прислухатися. «Як там у сусідів? Стихло? А може Улянка за вікном стоїть?» «Ні, нема». Під час одного з тих прокидань майнула думка. — Піти й зараз викрасти улянку. Змусити силою піти за собою. Піти, доки не пізно. Він уже був встав з постелі. — Не спиться, синку? — спитала мати. — Спіть, мамо, — сказав. — Я піду води вип'ю. На дворі було доволі прохолодно, аж ніби морозно. Холод відразу поповз за комір. У сусіда світло вже погасло. Десь там, на сході, ледь ледь циріло. Готувався пробудитися, зайнятися невільний день. Весільний день. «Ні», – сказав він собі, – «ні, я вкраду її з весілля». Та вже коли справді напився холодною, аж зубам стало терпко води, все-таки осінь, середина осені. Рішив, що піде на весілля, куди його таки запрошували – як сусіда й хрещеного сина. Хоч може й сподівалися, що не прийде. І він таки пішов і ловив на собі насторожені погляди Федота й Федотихи, Улянченого брата й самої Улянки. Тоді не було так багатсько, як ниньки, але й від одної маленької чарчини пролинула кров. Стало жарко і зашуміло в голові. Чекали приїзду, точніше приходу молодого, бо ж з одного села, звісно, Разом з весільним супроводом, а після короткого спільного засілля, як годиться, мали рушати на вінчання. До того обряду, до того, як піднімуть над головами наречених корони і благословить батюшка на довге і щасливе життя, кричати гірко не годилося, то й не кричали. Але видиву Моша, який неприховано тулився до майбутньої дружини, якою Улянка мала стати за годину-дві, було нестерпним. Хай улянка тулилася, нахилилася і щось сказала, від чого Тимошеве лице враз посвітліло, наче спеціально дражнила його Якова. І таки додражнилася. Коли весільники стали виходити за столів, мати й батько благословляли на довгу дорогу до храму. Яків тихо відділився від людського гурту і майнув до хліва. Рушниця п'ятизарядка лежала в дильові. Всередині видовбаної пустоші. От чого не могли її знайти поліціянти? Холодна, іначе б усміхнена. «Чекала мене», – сказав Яків, мов до живої. Погладив, перевірив, чи загнаний на бій. Набоїв не було. Виходить, батько дізнався про його намір. Чого ж тоді не сховав в іншому місці? Ну, добре. Пробормотів і мацнув у щілину в стіні хліва. Там лежав набій. Один однісінький. Загнав його в рушницю. клацнув затвор. Звів курка і вийшов на двір. Весілля вже йшло до вулиці, а від сусіднього двору бігла мати. «Яшко, Ясю, спинися!» Він не чув. На сусідньому дворі грали троїсті музики. Казали, то знаменита на округу трійці музикантів, виписана вергунами з міста. Все одно вони йтимуть мимо їхнього двору до церкви. Все одно йтимуть. Затято билися в голові. Ясю, мати кричала так розпачливо, мов би він вже когось убивав, чи цілися в неї саму. Яків обминув матір, навіть відштовхнув протягнуту руку, вийшов на вулицю.